készült zenéket mutatunk be a közönségnek, szervezünk bulikat. Um. Annyit szeretnék mondani, hogy a chiptun, mint zenei stílus, vagy zenei irányzat, az nem egyenlő a videójátékzenével, mert a videójáték zené amit hallunk játék közben, akár 8 bites, akár, akár hány bites, az, az csak a videojátéknak a kis zenéje. A chiptun viszont egy külön már önmagában megáll, a lábán képes megállni és videójátékoktól teljesen függetlenül bulikban te nagyon jól használható zeneként működik. Az egésznek a lényege az az, hogy a chiptunkban a chipzenészek chipekből készítenek zenét, tehát ezeknek az oszilátorait használják. Ez egy C-csip, amit a Commodore 64-es gépekben találhatunk, ez egy 8 bites es A különböző hangcsipek... Chiptune-ról beszélünk még 1, 2, 4, 8 és 16 bites es csip karakterisztikákkal, hát, de ez az oszilátorra vonatkozik, hogy ez hánybit-es. Mindegy, uh, minden chipnek megvan a saját uh, sáv limitációja, hogy azon a konzolon hány sávos zenét lehet készíteni. Ez uh, azt jelenti, hogy például az Atari ST, az egy háromsávos, uh, ha jól emlékszem... <hül> Igen, tehát az három sevos, ott három különböző ö, hang szólalhat meg egyszerre. Egy, most nem tudom pontosan, hogy szinusz egy négyszögjel és egy, egy zaj A chip különböző saját hibákkal rendelkeznek, amiket a chip is használnak, hogyha Már példa arra, hogy melyik, milyen típusú csíppel mi rendelkezik. Szóval egybites az, az ajtócsengő. Például, a, tehát, hogyha a kaputelefon a főredészt játsza, akkor az egy egybites zene, vagy a kinyithatós képes lap, ha még megint csak elkezd zenélni, az is egybites. Az spektrum is egybites. Igen. A, 4 bites a Nintendo Game Boy, azért 8 bites inkább, mert 2x4 a Mestereo, 8 bites es az NES, a Commodore 64 Atari ST, a 16 bites a Super Nintendo Amiga 500-as, stb. A lehet készíteni hardware-ről, tehát chipről, ez egy kicsikét uh, körülményesebb dolog, mert uh, <coughs> hát, uh, ahhoz először meg kell szerezni azt a hardware amikben amiben az a chip van, vagy pedig uh, csak a chipet és különböző církait bending eszközökkel így uh, hangra bírni. Némi technikai tudás igényel. Uh, ez igazából a demo színből is ered valamennyire, amiről Gargar beszélt a halazdíjént, de ezeknek nagyon-nagyon jó hangzása van. A lehet emulátorokról és pluginekkel készíteni chipzenét. ez simán annyit tesz, hogy a szám akárkinek a számítógépébe, a mai modern számítógépe el lehet indítani akár egy Commodore emulátort, akár egy Nintendo Gameboy emulátort, Akár egy ö, VST, egy Virtual Studio instrumenten keresztül ö, be lehet tenni bármilyen programba. Ezeknek sokkal gyengébb szerintem a hangzása, és hát a túl sokkal számítógépet ez a hangcsip hangját. Itt van egy pár példa, hogy, hogyan, hogy ezek hogy néznek ki. A, lsdj DJ az egy Nintendo Gameboy-ban használható tracker alapú zeneszerkesztő. Ezt a trackereket úgy kell elképzelni, mint egy Excel gyakorlatilag, és akkor írjuk be a hangokat, és így megy lefelé, hogy időben. Ezt a Gameboy-ban úgy kell elindítani, hogy van külön eles kártyája, ugyanúgy bele lehet tenni, mint a Super Mario vagy a Tetris kártyát. A másik, az a nagy kék, a Quadrasid, az egy szécsípen alakuló, szécsíp hangját emuláló VST, és ezt bármilyen zeneszerkesztőbe bele lehet tenni, de hát ez, ez egy modell, modellező program gyakorlatilag, hogy, hogy a szítsi hangját mondaná, a, a sok drót álló dolog, az pedig Tristan perich, -nek, perich -nek a az egybites lemeze, ez egy CD-t és egy gombfal rajta egy start stop, uh, meg egy jack csatlakozó és uh, a középső csípen található, azt hiszem egy nyolcszámos számos lemez elmentve, és hát ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy ilyen otthoni kötögetéssel is, hogyha valaki kicsit vagy nagyon ért hozzá, akkor lehet csípzenét készíteni. És ez viszont még már a csipzenéhez és egész chipkultúrához való, vagy egy retrogémi kultúrához való hozzáárás, Na, két különböző változatát szeretném ezekkel bemutatni. A színesebb kép az z-spektrumon készült, a másik pedig egy táska, amire valószínűleg photoshop készült a kép. A z-spektrumon készült képről annyit, hogy hát ez hardware-orientált, a használ technológiának a határait feszegeti, abból próbáljuk kihozni a maximumot. Az Z-spektrum az egy ilyen nagyon limitált gép. Nagyon sok, szóval, hogy van egy olyan limitje, hogy hány fajta szint lehet egy képen használni, olyan limitjei vannak, hogy egy x-es matrixban hány szín lehet egyszerre, azt hiszem, igen. Ez a 80-as évek óta létezik, és a DMOS szín, mert gyakorlatilag ez a fajta uh, készítési kép vagy zenet készítési mód uh, ezekből uh, művészeket így mm. aki említeném ő egy svájci zenész atari estén zenél és uh, most játszott szombaton a Meldény mm. színházban, Ultrahang fesztiválon uh, Go to 80, ő egy uh, ő Commodore 64-en Még egy percen van szóval, sietek. Ez a táska pedig hát egy photoshop készült dolog, pop kultúrának a része, tulajdonképpen a hardware azt teljesen lényegtelen ebben a képben, és az a, szóval, hogy ez itt <kül> a retro hullámot lovagolja meg, az a hogy szóval, hogy csak az esztétika a lényeg, és uh, csak retro gaming hűtény. Uh, ezekre a videókra most nincsen idő, és hát akkor meg is köszönöm a figyelmet, mert az hogy is lejár, és hogyha bárki megkérdés után, akkor köszönöm akkor. Annyira sietettem szegény előadókat, hogy maradt végül is óránk, úgyhogy egyrészt igen szólítom őket a pulpitus,